Akba, aturri kostaldeko bost hausapesek deliberatu dute ikerketa gehiagoren egitea, alein riak hidi buruko hausapesaren gogoetak haute txigusiek dituzte elgarrekin egin behar, martin bizutaren zat, funtsesko aldaketa instituzio lan heldu da eta, eta eusko alerriak estu gutxekin behar, eta bestalde tokiko haute hitza egun guziz, egun azparne aldeko enaldi, alein duboa makeako hausapesa eta Jean Michel Duald 2tiriko konseilukoa entzunen ditugu. Philipp Putu NP alderdiko bozera mailea baionan zen barhar da, eskoalegia duten gai batzu etazelatu gira, horietan bake prozesua presoak hiri elkargo bakarra eta euskararen ofizialtasuna jojan alde dela txuxen ejan Arnaldo askatu politika askatu lemarekin manifestaldia biardo nostian mobilizazio juntan joanden hastean libratuak izan diren ezkerra bersaleko jideu militanter elkartasuna adieraziko da eta bestalde Arnaldo tegi eta rafa diezen libratzea ere galdeginen dute. Eta aroak atialin zeren mentura egongo eta asteburuko. Mementuko asteko lanbua bada tokika, aro bizikire gaitzen maiten daukute ortsira lehuntako, iguzkan agusi beraz eta temperaturak mementuan hiru lau hemen garazin, bainan temperatura gurenak hemen sortzik inguruan izanen dira beraz aro edera. Martin Bizotak Baionako hautetxiak begionez ikusten du akbako bost hausapesek ikerketa lambat egitea fiskalitatea hobekiago asterzeko eta prefetak luralde kolektibitate bakararen zategin proposamena hobeki barnatzeko. Gobernantzia zede beste asterketa bat egin nahi dutelako hokta zede zer pentsatzen duen galdegin dio. bit hartu gure kasetariak, Martin Bizotari. Martin Bizotaren zat, aldaketak ez dira bakarrik eskualerian eginen eta hemen bezala, beste tokietan ere, erri hainitzen arteko elkargo berriak egiten ari dira. Adibidez, Normandiako kontanten aldeko bereuntago errien arteko elkargo bat sortzen ari dira. Kudeantzari buruz, gobernantzia egokitze beharra ikusten du Martinek, eta legiak aldatu beharko dela ortako, Eta uste du hori egingo dela ondo kortetan. Martxandaen franziako elkargoen aldaketa biziki importanta da Martin bizutarentzat. zat. Gaur egun, Funchesko eraldaketa instituzional bat martxanda franziago zian. Por nus etan moment... Historik, guretako, momentu historiko bat da, uh, behar dugun uh, geroa eraikitzeko. Konstruir el avenir don nuz abon besoan. Uh, Joak, le mar dupo, reprenden argument. pesak ere argumentu berdinak hartzen ditu. Eraiten baitu, herri bateratua ez badugu egiten, bihar ezgira deusi zanen eskualde berri handian, eta eskualerriak baduela ogoiorteko haintzina saailortan. Hain zer moment, hau konfianz, edo zu fer konfianz, e zer moment, galea, Ez da horai ahantzu horren galtzeko momentua. Ergarrekin konfiantsa aukeiteko momentua da, aintzina joan behar dugu ahal den batasun handienean. Beste naz, itzordu historiko bat utz egin eh? ginuke. Ambizio pizka bat behar dugu. La huifo, unpe d'odaz, unpe d'ambizio. Eta baionak aldeko bost hausapeseke istudio horieke egitea, alein hiak hiriburuko damuzako hola jokatzea. Situazonea atetik beste eta pasatzen delaik, aldak eta bat da, aldak eta ondi bat, eta hori kontotan hartu behar da, ordean, haute txekontxeduan, uh, huar hori eguziak arteak izaiten dira, eta hor elgarrekin uh, debatea edo maiten dugu. Nik uste dut, hola, aizan behar dela, ordean bakutsa bere zenbar bada beste estudioa inez uh, kontradio haiiteko hori hori baita azkenean eta ez bestekin uh, eta ez bestekin laneana hartzeko nik uste dut delala moldea hoberrena uh, moldeuberena elgarrekin hartzia problemak mailan gainean e sartzea eta elgarrekin konpontzia Eta tokiko Auzapez eta kontseiluko erre hitza emaiten deigu igungu ziz. Gaur azpagne aldekoen aldi eta lehenik alen dubua makeako auzapeza entzuten dugu, hunek abantaila ainitzik usten ditu. Nere aldetik, bueno, aste asteetik alden izela, eh? Makeako hausapesak isa, eh? uh, bada, asko ortea egila, ora, bohokan, eh? Gure, nore alde berezio ukaiteko, eh? oki goianekin naginen gerua hasteko azkartu hobetu, eh? Eta beste gauza bat ere, eh, nahi badugu harremanetan txartu egualdekoekin ere, erretu izan da, hemengo lugarlek berezi bat barima dugu hasteko ekein, eh, harremanetan txartzeko, ta kontratu egiteko ere, ekein eta gero, bon, beste gauza, bon, mitana uh, mailan ere, horra Uste dut horre, horre ere, egu, egu aldeko ekin ere, bon, gauza berezi batzu egit, egiten alko Uste dut uh, okasionea dela guai, eh, ikusteko, ara, ez duen txegur uh, hain fiteukan beste okasioneat hola berriz eta uh, hau zer hori uh, behar hartu. Eta barda antxuxen, makeako kontxailua ere hirri elkargo bakarraren alde joanda, aho batez. Jamichel Dualde, doztidiko kontxailukoa ere eh, hirri elkargo bakarraren alde da. Hene partitik baikorki ikusten dut, seantza historiko bat baita. Ramehar da, galdera hori uh, aspaldidanik egina dela ipar aldean behaz uh, izan dadin egitura bat. Egitura bateratu bat, eta luzaz eh, estadua edo gobernua ideia horren aurka ginduen. Hua gertatzen da, estadua edo gornamendua edo prefeta ordezkatzen duena hemen. Proposamen hori egiten daukula, behaz enetako seantzabata, ez dena utzi behar pasatzerat. Zenta da, behaz, hala, deshoreka hori eh, nola kompondu, egitura bakar batian plantatuz denak, Xantza gehiago badugu deshoreka horren konpontzeko, ezin ez da kostaldia edo hiri hondiak bere hartia egoitia baino, eta barnek bere berri zeitia. Hiri elkargo bakarraz auzapezen iritzia. Filip Putu pe lerdiko bozera mailea bai honan zen, bada ez da bada publiko batean, alderdiko militanteekin gizarte gai aipatu ditu, paradaz baliatu gira, Euskal Herria zuzenki hunkitzen duten hainbat gai berekin aipatzeko, horietan bake prozesoa, presoak, jiri elkargo bakarra edo Euskararen ofizialtasuna, eta uriaren ogoita laueko deia dar manifestaldiari begira, Euskararen ofizialtasunaren alde dela, errandauku Filip Putuk. Alors nous on est pour le droit parler sa propre langue bien sûr en hizkuntza erabiltzaren aldegira noski. urte dut al frantziako alderdi bakarrak al irela eskubide horiek de defendatzen libertum, ditugunak. Hizkuntza bainan eskubide politiko guztiak kuadro institucionala erabakitzeko aukera ere arrunt aldegira ça on est archi pour on est opposé bat eta banaezinaren kontra gira izan euskaldun kortzikar edo pretoientzat ere Est'esku bideak guztiak horiak, se fondamental, c'est tout simplement le fait que apartirro Eskubideak gustian aldi gira oinarrizkoa gira jakinik helburua estela bestekiko leian izaitea. Eskubideen berdintasuna da, autokudeantzako eskubidea, beste herrialdekin laguntasunean horrekin ados gira. Et'esku bidean gira. Bak, bak e, prozesua ere aipatu dugu berekin Euskal egitik uhatsainitz eginik ere, Frantses eta Espainiak gobernuek errepresioaren bide tsegitzen dutela salatu du eta ez du uste gaur egungo Frantziako gobernuak presouen inguruan uhatsak emanen dituenike. Eta Arnaldo o, askatu politika askatu lema unekin manifestaldi bat izan enda biar donostian eta mobilizazio unen bitartez joan den astean libratuak izan diren hi ezkerra bersaleko jiru militanteekin elkartasuna adierazteaz gain Arnaldo otegi eta Rafa diezen libratzea ere galdegin endute aitor erazkin. 2000 bederatziko hurriaren amairuan izan zen batera guneo operazioa. Espainiako zitegin nazionalak 2000 maikako irailian zigore paia eman zuen. 2000 mabian epaia berretze zuen gorenak, gartzela urteak pixka bat geitsita.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 Arnaldo Askatu Politika Askatu ekimenak deituta manifestazioa deitu dute Donostian. Ángel Ugarteburú Arnaldo Askatu Politika Askatu dinamikako kidea. Herria askes edin ba, justizia baten e, ondorena e, osua bete eta e, gonen ondorena osua bete dira. Dan hori beste rik jarraitzen duten e, motibo herbereragatik eta ingolako ingo zerik e, zigorei merezi, quizás eta talede bat edo, eh? bilerak ongizarri merezetu da gente hori zein ezpechea eh, dagoen Dauen oraindik eta bi hileak jarraitzen dute. Horrek etzipa. Kontestu horretan aurten bad berri xebera horiek emaskatu eh, dituen hementan urte horrena betetzen dela eta ba, datorren larun batean da konkukatoria hori deialdiodi. Larun bateko manifestazioan parte hartuko duten eragile eta alderdi politikoen artean Galiziako BNEK, Kataluniako CUP, eskerra berdeak, ELA eta LAB sindikatuak Arabako Podemos alderdiko ordezkariak besteak beste. Jesus egiguren pese alderdiko presidentea ere mobilizazioan parte hartuko duela iragarri du. Eta biarratxaldean maulen iruntan manifestaldi bat ere izanen da egoitza urrutiko itxearen sustenguz libratzea galdegiteko bai eta ere Euskal Preso guzien libratzearen zatea. Friotegi, frizemol, kampainaren barne, hogoita lauparlamentarik, Arnaldootegiren libratzea galdegin dute, Bruselatik atzo, Irlanda, Eskozia, Flandria, Suedia, Alemania, Grecia, Galizia, eta Kataluniakoak dira, beraz, hautexi, horiekem. Ikuntza eta ikuntza publikoetako obrapublikoetako enpresabatek hausitzeko nola plantatu beharrote du, mintzaldi bat, bada, a enpresaburu entzat, egun askainen goizuntan angelun atxaldian, sejekoba enpresen kudeantza zarduratzen den zentruak duantolatzen lanazia, enpresamintegiarekin, beraz hitzorduak askainen lanazian goizuntan hamar honetan, eta angelun sejekoba zentruan atxaldeko bost orenetan. Eta Pierres Larzabalen Sokzearen Mende Burukari Euskal antolatzen du Aratzalde Bedezi Bat Baiunako Universitatean Biaketerditaik egoiti, hainbat itzaldi izanen dira Larzabalen Biografiaz eta ere Antzerki Gintzaz Bestalde kiroletan erugbian miagitzek sasoineko bost garen galtzea, barda, hemeetzi hamasei galdu dute miagiztarek, lioneko taldearen kontra eta aratsa baiona hariko da Karkasonen. Hala, horiek ziren gure berriak eta segitzen dugu orai, nazioartekoekin, Europak bat asunak, eta Turkiak plan bat adostu dute. Eta hori, etorkin holdearen mugatzeko sedearekin gauntan jakin arazi dute, Turkiaprezela pertsona gehiagoaren errezebitzeko, diru laguntza baten truke diru laguntza hori, diru dienez iru miliar eurokoa li eta bestalde jakain arazi dute ere, Turkia Turkiaprezela batasunean sartzeko prozesua behiz abiatko dutela. Eta momentu berean, teti pedo taftaren kontrako manifestazioa bazen ere Bruselan. Europak bat asuna eta estatu batuak lantzen ari direne merkataritza itunaren kontrako euromartxa. Egun bat atxirotu izan dira eta horien artean 6 eskoal egitar denak aske gelditu dira laire gabe. Myanmar-Birbaniako gobernuak bake akordioak izenpetu ditu. Zortzi gerila talderekin, baina bidea oino luzea izanen da, sei taldek ukatu baitute itunortan parte hartzea, beste zazpi gerilari talde ere kampo utzi baititu gobernuak, egan nahi du amairu talde bat jela oinoa resistentzian segitzen dutenak, eta horien artean nahi gerila Eta Amerikar soldadoa kaldiz Afganistanen geldituko dira. Barrak Obamak duiak inarazi, kentzen hasiak ziren behinan geldialdi bat markatuko dute gobernoaren erabakiz. Urtahileko denak kentzea pentsatua bazen ere gauhegun amar mila gelditzen dira. Kentzea pentsatua bazen ere gauhegun amar mila gelditzen dira eta Iraken gertatu zena ez dute errepikatu nahi.